Akhiyan muqiman samalan jana tajubul ukhuwat qalbi tajub watahtifu bi nahwa dar al khulud fa darbu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 الحياتنا في سمو الوعي وسمو الارتفاع ان لله اروحنا فرب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله تعالى فهو المهتدي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 وكل ضلالة في النار ثم أما بعده كجأ أوتر ولهما أنسه لبن الساد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطينا الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفته الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصفه قدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها فقال أين علي, أين علي بن بي طالب فقيل هو يشتكي عينيه قال فأرسلوه إليه فأتوني به فبسق في عينيه ودع له فبرى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرعاية قال إن على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم كاجة أوتر إبلا جهة نيد ويطس نكوغا مثل نيد ويطس بخاري مسلم وصح لإبن رضي الله عنه Da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao kada je bio dan Haybere da zastavu čovjeku koji voli Allaha i koji voli Poslanika sallallahu alejhi ve selleme i koga voli Allah i Poslanik alejhi salatu selam Allah će dati pobjedu na njegovim rukama pa su ljudi to veče zanočili, polemišući cijelu noć ko će biti taj čovjek koji će dobiti zastavu Pa kad je osvanula zora, krenuli su svi prema poslaniku, a svaki od njih priželjkuje da dobije šta? Zastavu. Pa je rekao, gdje je Ali ibn Abi Talib? Pa su kazali, Allahov poslaniće, oči ga bole, žali se da ga oči bole. Kaže, dovedite mi ga. Pa su ga doveli, pa je pljucnuo u njegove oči. I dovio mu, pa je istog momenta ozdravio kao da nikada nije ni bio bolestan. Pa mu je dao zastavu i kaže, idi polako, kreni lagahno, sve dok dođeš do njihovog mjesta gdje se oni nalaze, potom ih pozovi u Islam i obavijesti ih o onome Čime ih je obavezao uzvišeni te Tebara Kevoteana i koje je pravo njegovo kod njih, tako mi Allaha, da Allah tobom uputi jednog čovjeka, to ti je bolje od stada crvenih deva. Sehl ibn Sad je Sehl ibn Sad ibn Malik, ibn Khalid, el Ansari, el Hazređi, el Saidi, Ebul Abbas poznati ashab, sina sahaba. Umro 88. iđeske godine, nakon što je napunio stotinu godina. U dva sahiha se navodio, navodio od Seleme Ibn Lakova da je rekao, bio je Alija radijallahu de'alanhu bolestan kada je krenuo se na hajber, pa je i zaostao, i za poslanika, nije krenuo, pa je nakon toga sam sebi rekao Zar da ne iziđem sa poslanikom, s.a.v., zar da ostanem? Pa je krenuo nakon toga i pristigao, znači, Resulullaha, ali i s.a.v. Došlo kod imama Tirmizije i kod imama Ahmed od Ibnu Abbasa, da je zastava poslanika, s.a.v., koji je dao, bila crna, da je bila crne boje. Tako obilježi tabarani od Burejde a Ibn Adi navodi od Abu Hurere radijallahu ta'ala da je na zastavi pisalo la ilaha illallah muhammadur rasulullah no međutim u lancu prenosilaca ove predaje ima Muhammed ibn al-Waki'l koji je bio ovaj a, nepouzdan pri prenošenju a, a, predaja ili preciznije kazano puno je griješio a što se tiče predaje da je zastava poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila crne boje a Njuj prenosi kažemo Imam Tirmizi i kaže da je dobra i kaže i sahef Albani da ima Ova predaje je dobar lanac prenosilaca. Koga voli Allah i njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, i koji voli Allaha i poslanika, sallallahu alaihi wa I ovome je velika odlika, Ali radi Allahu ta'ala. Odlika je u tome što voli Allaha i poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ali je još veća odlika što oni njega vole. Jer koliko ljudi voli Allaha te barake ta'ala, a on ih ne voli. Koliko ljudi vole meleke, a oni ih i dan i noć proklinju. Pa nije odlika u tome da ti voliš, nego je odlika u tome da ti budeš voljen. Nego odlika u tome da ti budeš voljen. Kad je šeho lisa minuta ime, rahimehullahu ta'ala, nije ova stvar striktna ili eksplicitna za Aliju radijallahu ta'alanu, već i za druge, već i za druge, A vjernike, zato što uzvišeni Allah tebarak barak i ta voli svakog vjernika koji voli Allaha i koji voli poslanika i jeli ima ovu deređu svaki vjernik koga voli Allah i koga voli poslanik. Sad, mjeg, s tim što se jeli ashabi razlikuju u svojoj deređi. Pa se ovom predajom dokazuje protiv kariđija koji su tekfirili ali radi Allah da lanhu i smatrali ga velikim grešnikom pristupnikom Predaj jasno ukazuje da ga voli Allah i da ga voli njegov poslanik a nakon toga koga volio ili koga mrzio to nema nikakve povuke. A je kažu kada da iđe ovako na predaje koje je hvale ashaabe, kažu to je, rečeno, to je sve rečeno prije njihovog otpadništva. Znači sve pohvale u korist i na račun Ebu i Omara i Osman i Moavije i drugih ashaba, to je sve rečeno prije njihovog otpadništva. Uzvišeni Allah nije znao da će oni biti otpadnici, pa ih je pohvalio i njegov poslanik, i nakon toga oni otišli otpadništvo. Što je batir za čovjeka koji je razumom obdali. Jer ne je nemoguće da pohvali poslanik, s.a.v. osobu koja će nakon toga počiniti kufar. Na njemu pohvali ponaosob. Izvišeni Allah te barek zna kakvi su ljudi i gdje će i gdje će završiti, kako će skončiti. U ovom hadisu je dokaz protiv džehmija koji negiraju svojstva. Pa je ovdje došla svojstvo ljubavi da uzvišeni Allah voli. To je njegovo tebara barek svojstvo da šta? Da voli. Yaftahu Allahu alaydayhi. Allah će dati njegovim sebebom da će pobjedu. Da će pobjedu. I ovo je radosna vijest od poslanika sallallahu alaihvoseleme da će ashabi odnosno da će umet poslanika sallallahu alaihvoseleme u ovoj bici jel i pobjediti. I to je jedan od dokaza poslanstva. I to je jedan od dokaza poslanstva a njih ima jako puno ovaj čak imam nevoj ispominje da ima poslanik sallallahu alaihvoseleme da je imao preko 1200 muđiza. 200 muđi zadajimo. Pa su to veće ashabi proveli u razglabanjima. U raspravi ko će biti taj čovjek. Što ukazuje da su ashabi, znači, voljeli hajir i voljeli dobro i svaki od njih je želio da bude nosilac dobra i da su voljeli nauku i znanje. Pa su raspravili ko bi taj čovjek mogao biti cijelo večer, sedili, znači, i pridali su ovoj stvari veliku, veliku, Pažnju. Pa kada je osvano dan ili kada je nastupila zora, krenuli su svi, prvo poslaniku sa osademe, a svako od njih priželjkuje da dobije zastavu. Priželjkuju zato što, su, zato što je čovjek u tom slučaju pohvaljen. To nije nešto, dobićeš zastavu pa ti je odgovornost. Ne. Ko dobije zastavu, on će sigurno ispuniti svoju zadaću i on je voljen kod Allaha te barake o teala. Kaže Omar radijallahu anu, kako je došlo u predaj kod muslima, nikada kaže u životu nisam poželio odgovorno mjesto da ga želim iz dubine duše osim toga dana. Zato što je to bilo obećanje od poslanika, s ovaj i pohvala čovjeku koji dobije zastav, Pohvala čovjeku koji dobije zastavu. Kaže šeheh l-s.a.v. u ome hadisu, je pohvala Ali radijallahu te alanhu i njegovom imanu poljašnjem i unutrašnjem. I da ga vole Allah i poslanik, sallallahu alaihi wasaleme, i da ga isto tako trebaju vijednici voljeti. I kaže, da je posjedočio je Rasulullah, sallallahu alaihi wasalama, brojnim ashabima, pored onih, one desetelice kojima je posvjedočio džernetom, posvjedočio je i drugima. Kaže, pa je posvjedočio Sabitu ibn Kajsu i Abdullah ibn Selamu, da im pripada džernet, oba dvojici. kao što je posvjedočio u Kjaši, onoj što se otkrivala I Abdullahu Ibn Mesaudu došla je predaja također kod uh, imama Ibn al u njegovom dijelu Istiab, u kojoj je posjedočio Ibn Mesaudu sa, sa džennetom i, i predaja ima dobar lanac pre masilaca. I isto tako posjedočio je onome čovjeku koji je pio alkohol da voli Allaha i poslanika. Čovjek pije alkohol, imamo Abdullah. Uh, Nadima hu bio himar. Voli Allaha i poslanika, ali pije šta? Alkohol. Što ukazuje da čovjek može uraditi prijestup veći ili manji a da, pored toga, u njegovom srcu ima ljubav prema Allahu Allaho Azeođeli prema Islamu. Pa znači, ako čovjek učini jedan grijeh, da ga time treba ovaj, da se treba izolirati, da ga treba izbjegavati, srče tome Bože sačuje, jer nema čovjeka koji ne griješi. Ali je problem što svako grijeh koji čini, vidi malim, a grijeh drugog vidi većim, jer grijeh njegov mjeri drugim parametrima, pa onda, ovaj, svako ispada, je li, gori, od od njega, što je pogrešno. Pa je poslanik sa osnovim brojnim znači ashabima obećao, i na kraju je obećao svima dobro, obećao svima dobro, a obećao je dobro, kažete barake od tada, وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُمْ حُسْنَ i svima je njima obećao, obećao dobro. I zato ko vrijeđa ashabe, neminomno je, a neminomno je da na dunjaluku osjeti poniznost. Na ahiretu svakako, a će osjeti na dunjaluku. Ashabi su se radovali kada bi čuli da neko po zlu spominje poslanika. Ne u smislu da im je drago što to govori, nego kad je znali smo da je to njegov kraj. Dok je počeo, kad je znali smo da će ga Allah, da će mu se osveti i da, da je on ovaj završio svoju misiju. A tako i što je ashabi. I ashabi su ograda oko šarijata. Ha. Bedem. Ali taj bedem ima jednu slabu tačku. Ima jedna vrata. A ta su vrata Moavija. Kako kaže ima men Nesaji. Ta su vrata Moavija. I ko dira u Moaviju, dira u tu ogradu. I kada ta vrata ovaj se otvore, onda se više teško mogu zatvortiti. A Moavija je časni ashab poslanika. I zato kogod rijeđa jednog od ashaba, na bilo koji način ne zaslužuje da ljudima bude imamo mi hrabu niti da drži hudbe niti da se sa njim sjedi niti da se sa njim samo da se ubjeđiva samo rasprava sa njim ubeđivanje da mu se dokaže ko su ashabi u se treba izolirati od njega onaj teški novotar jer ashabi su poslanici kod sallallahu alejhi ve sellem najbulabića koja skršila zemljom nisu pogrešivi, ali ni dozvolio nikome da ih vrijeđa jer kako je kako su govorili tamski učinjaci kada su upitani o nesuglasicama koje su bile među ashabima kaže to su kaže ljudi a od čijeg prolijevanja krvi da suziši, Allah sačuvao, zar da mi ne sačuvamo naše jezike od od nje. Kažu Allahu pastaniče njega, bole oči žali se na oči. Kaže Selem ibn Lekwa da kako došao kod Mustame u Sahihu da ga je poslao poslanik sa osreme kaže idi mi dovedi Aliju, kaže pa sam došao sa njim vodim ga. Znači ne vidi Toliko ga, znači, oči, toliko se jel, upala ili šta je već bilo, da nije mogao gledati. Pa se mjel, kaže, doveo. Pa je poslanik Sosrme, nakon toga, pljucnuo u njegove oči svojom mubarek pljuvačkom i ovaj kaže, feberaje, feberaje, u istom momentuje je šta? je rekao, jel, sačekaj proćete za dan, dvati, nego istog momenta, dok je plicnuo, to je završeno, kaže, i nikada više nisam ositio bolu očima, niti glava bolju, to je završeno. Kaže mu dalje, Rasulullah s.a. idi, kreni polahko, smireno. I ovome, iz ovoga uzimaju učenjaci dokaz, da čovjek, znači, u borbi treba biti smiren, da treba biti smiren. Nije, znači, rekao, idi požuri, Nikakvo srljanje, nego znači polahko, idi, kreni. No međutim, to ne znači slabost. O čovjek bude smiren, to ne znači slabost, nego znači ustranjost i čvrstoća. Jer je dalje mu poslanik, svala svema, rekao, obavijesti onome što im je naredio uzvišeni Allah. Je li tako? Znači, ako ti je naredio je smirenost, ali ti moraš biti u u svojoj misiji da pozivaš ljude onome čime je obavezao uzvišeni stvoritelj Te barake, te barake o teala. Pa ih obavijesti kaže šta im je uzvječenje Allah naredio. Čemu ih poziva Islam. I to je značenje riječi uh, La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Jel'i? I obavijesti o svemu znači što im je ovaj, naredjeno od ihlasa, Allah u te barak tala, iskrenosti i od pokolnosti poslaniku Sala Sadme. I to je značenje, jel'i? To je značenje dva, dva šehadeta I odavde vidimo da se ovaj hadis poklapa sa poglavljem koga je naslovio autor. Hadis, iz ovoga, iz ovoga ovdje detalja, izvlačimo znači, razlog zbog koga je autor spomenuo ovu prde u ovome poglavlje. U kom poglavlju? Molim? U kom poglavlju? To će nakon toga doći. To je poglavlje nakon toga. Poglavlje šta znači la ilahi la shahadet, doće nakon ovoga. Kom poglavlju? Poglavlju et du'a ila shahadeti la ilahi la Allah Muhammadu Rasulullah. Poglavlje pozivanje u shahadet la i... O tom poglavlju govorimo. O tom poglavlju govorimo. Pa je ovdje rekao obavijesti onome čime ih islam obavezuje. Pa je zbog toga autor spomenuo šta ovaj hadis u ovome Ome pogled kao što kaže uzvišeni Allah te barek dala kulia ehli alkitabi ta'ala ila kalimati al-sawa'in baina na wa baina Allah wa la nushrike bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan rubaba min duli reci o sledbenici knjige dođite da se okupimo oko jedne riječi i vama i nama zajednički da ne obožavamo osim Allaha i da mu nikoga ravnim ne pripisujemo i da jedni druge Bogo ima, pored Allaha, ne smatramo. Fe inte vallau, fe kulu šhedu bijen muslimun. Ako se oni okrenu, onda vidite se došte da smo mi muslimani. Pa je ovdje isto naređen šehadet, znači, ili pozivanje u, u la ilaha illallah, da se okupimo oko jedne riječi, nama i vama zajedničke. Koje riječ. Dobljamo namaz? Zekajat post? La ilaha illallah. To je riječ koja je zajednička. I obavijesti onome što im Islam nalaže pravo Allahovo. I onome je dokaz da su dijela sastavni dio imana. Nekako kažu Murđije i Ješajera da dijela ne ulaze u iman. Iman je ta stik da potvrdiš i to je iman. Dok potvrdiš to je iman. A dijela nisu sastavni dio imana. Što je Baltir bez imalo sumnje. Da go su djela sastavni dio imana. Nači kada se dozovu, kao hadis Muaza ibn Jabala, kada se dozovu la ilahe illallah obavjesti, znači prihvate islam, jel'o vidio? Pozovi ih u islam. Nakon toga obavijesti ono čime je islam obavezao. Namaz, pau, zakat, el hadž, obavijesti o propisima, o propisima islama. Pa ako to, kako, kako došlo od Isu Ebu Horerih kod, kod muslima, pa ako to prihvate, odnosno spomenite namaz i zekijat, kažu sa, sačuvali su svoje imetke i svoje živote osim sa pravom islama. I kada, kada je Ebu Bekrat je Allah odlučio da bori se protiv ljudi koji su uskratili davanje zekijata, oni se imali šubhu jednu. Oni su kazali, zekijat je bio za vreme poslanika, zalala Allah, ali je sveme, I nakon toga više nema zekijata. Kao što je primjer, recimo, kod zekijata, a, ljudi čija srca treba pridobiti. Al mu'al na Čija srca treba pridobiti. Da li ima ljudi čija srca treba pridobiti nakon svrti poslanika, je li taj propis važi, ili je bio samo za vrijeme Rasulullah, ala isla, ala isla, No razilaženje među lemom veliko, veliko razilaženje, veliki broj leme kažu to je bilo samo za to vrijeme i nakon toga više ne vrijedi. U svakom slučaju ispravljamo da je propis važeći ako se pojavi potreba za njim, no međutim razilaženje je kod ovih ljudi je bila šubha. Da li davati zekijat nakon smrti poslanika, pa kažu nema Allahov poslanik, ali je se na to sremeni preselio i nema zekijata završeno. Pa je Bubekar poveo protiv njih borbu. Pa Omer došao pa se protiv i kaže, kako ćeš ubijati ljude koji kažu la ilaha ilallah. Kaže, zar nije rekao poslanik sl.o.s. da ko kaže la ilaha ilallah da je spriječio svoj imetak i svoj život, osim sa pravom islama, kaže, zekljati od prava islama. Pa je razumijevanje argumenata ovdje strane Ebu Bekra bilo bolje od, Omerovi, od Omerog razumijevanja. Kaže, dok nisam vidio, kaže da je Allah otvorio njegovo srce i da je zaista to istina, Pa se onda stavi složen na tome i kaže tako mi je Allaha da uskrate jedan povodac kojim se veže i vodi deva koji su davali u vrijeme poslanika sallallahu sallam ja bi se borio protiv njih. Kako je došlo? Eli kod Buhari kod muslima. U ovome hadiso je dokaz da imam treba poslati čovjeka znači koji će poučavati ljude kao što činio Rasulullah sallallahu sallallahu sallam i njegovi pravedni vladari, koli fa u rašidu, koji su slali, omar radijallahu al-anhu, jednoga dana se, kako bilže je budavud, popio nam imber i kaže ljudima, o ljudi, kaže, a ne šaljem moje izaslanike vama da vas udaraju i da vas kažnjavaju. Niti šaljem da uzimaju vaše imetke, nego šaljem ih da vas pouče vjeru. Šaljem da vas pouče vjeru. Ah. O, prdej, bilže vam je budavud sa slabim lance prenosilaca. Tako mi Allaha, da Allah uputi U islam, jednog čovjeka tvojim a, trudom, to ti je bolje od stada crvenih deva. Crvene deve, tako se zovu, kaže se za njih crvene deve, to je posebna i najskuplja vrsta deva. Da dobiješ stado crvenih deva, danas možeš kazi da dobiješ jedan vozni park, veliki najnovija automobila, Bolji ti jedan čovjek tvojim razlogom uđe u islam, tvojim sebebom. Imam neovika da je govorio o mehadisu, kaže, ovo je poređenje dunjalučke i ahiretske stvari radi približavanja slike. Da shvatiš šta ti je bolje. A kaže, nikako radi poređenja, u on kaže, jedan atom na ahiretu je bolji od dunjaluka i svega što je u dunjaluku i od kosmosa i svega što vidite. Jedna sitnica u žernetu, bič koji zauzima je bolji od dunja... mjesto koje je zauzima, bić ili da se ubode strela jedna ili koplje to je bolje od dunjaluke kad se ga što je na dunjaluko pa zato je setan onaj ko radi i ko se nije vezao za dunjaluk nego se veže za za hirat i u ome hadisu je velika odlika onome ko uputi čovjek i ko, ko se i zaista ovo je uno san posao pa ovaj koji san biznis da čovjek se zabavi oko jedne osobe bilo da je musliman nekakav po imenu ili da je čovjek ostavio nemusliman da se zabavi i da bude razlogom čovjekove da bude razlogom čovjekove upute isto tako nakon toga Rasulullah s.a.v. se zakleo tako mi je Allah da, čovjek, da Allah uputi tobom jednu osobu pa je dozlogan čovjeku da se kažu zakune na fetvi koju daje fetvu dao Alim i onda se zakune na to nakon što ima jasanajet iz Kur'ana ili iz ali zato se čovjek neće zakonet na pitanjima koja su vezana za istiihad. Nešto istiihad i postoji mogućnost i čovjek se nekune na tome. No međutim kune se na stvarima koje rekao resolusazan i koje su jasne ili koje su predmet jednoglasnog stava među islamskim učenjacima, znači tada se može zakonet na fetvi koju je koju je dao. Autor je ovdje spomenuo na kraju a, a, a, o 30 mesela ili pitanja koje je, znači zaključio iz petu do spomenuti argumenata koje smo, jel'i o kojima smo govorili i koje su, jel'i bile, u stvari predbet a, a, naših predavanja ovdje. Prvo, da je pozivanje Allahu tebarake i Otala put poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Drugo, ukazivanje na iskrenost, jer mnogi ljudi, iako pozivaju u šehadet la ilaha i Allah ne pozivaju radi Allaha, nego pozivaju radi sebe i svojih lichnych indywidualnie znaczy korzysti. Da'e basira. Odakle basira. Izayta, prawda? Izayta. Kul hadzihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana min mushrikeen. Spomniałeś Što je basiret? Rekli smo ilm i jeqin. Znanje i ubjeđenje. To je basiret te dvije stvari. Znanje i ubjeđenje. Jer ubjeđenje nema ima bez znanja. Zato kažemo znanje i ubjeđenje. Ođe'al nahume imeten jehdune bi emina lemma sabaru. Oganu bi ajatina yukinun. I učinili smo ih imanima, predvodnicima nakon što su istrajali. I nakon što su čvrsto vjerovali naše ajete. Jeste. Četvrto. Da je od dokaza lijepog ubjeđenja da čovjek ne vrijeđa Allaha Tebarake o teala, znači činjenjem širk. Pijeto. Da je pogrda širka u tome što je to vrijeđanje stvoritelja za ođelu. Šesto da musliman treba biti daleko od mušnika taman i ne činio širk. Sedmo, da je teuhid prvi vađim, prva obaveza. A, teuhid je šta prva, spomljeli nije prva obaveza da ovaj, da čovjek razmišlja, da gleda, da filozofira, nego prva obaveza ti je da poviruješ. To je prva obaveza čovjeka. da počne sa tauhidom osma mesela da počne sa tauhidom prije bilo čega čak prije namaza je nevredi namaz bez tauhida deveto da je značenje anihidullah da samo Allaha iskreno obožavaj da je to značenje la ilaha to je znači šehadeta ono je došao ne pede što je tako buharije prvo ih pozovi usta u šehadet, a u jednoj se predaje kaže en ju vahidullah. Pa je to isto značenje. Pa smo govorili da je ta predaja u, rešena u značenju, ali tako? Des se to da čovjek može biti od ehlul kitaba, a da ne zna šta je u tom kitabu. Ili da zna, a ne radi po njemu. jedno od dvije stvari. Ili ne zna šta je u knjizi, pa ne radi po tome, ili je oholnik. Zna, a neće da radi. Gdje nam je dokaz ovdje za ove riječe? Molim? U? Govorimo o argumentima koji smo citirali ovdje. Gdje je dokaz za što smo kazali? On je u Jemeni, u je uputio, pustio poslanic Dobro, re, nastavim. Da, da su oni bili efektivni. Bravo, dali?. Da, oni nisu znali vjeri, ali su sam matali efektivni. Kako znaš da znalo vjeri? Samo u uzim. Pa, pa, Alman... Poslanik je poslao židu ime krćan. Dobro, šta, bravo, baš tako. Šta kaže poslanik sa zemlom? Doćeš Kitabijama, prvo u što ih pozivaš je šta? Šehadit. Pa dobro, jer nisu Kitabije poznane u šehadit. Za nije i te vrati, i inđi, ili zemlji, zato nije sve popunjeno šehaditom, je šehadit osnova svih vjera. I tu nema razlike. Od Adem, ali Islama, do zadnjeg čovjeka, svi su bili zaduženi istom stvari. Pa zašto ćeš onda pozivati u šehadit? Pa zato što je ili zna, a neće da radi po tome, pa je ohol, ili u stvari nikako ne zna šta je to. Pa ga moraš poznati. Pa se zove kitabijom, a u stvari ne zna šta je taj njegov kitab i šta. Šta mu taj kitab nalaže? a ukazivanje da poučavanje ljudi treba biti postepeno. Znači, stepenovano. Dvanesto, da se počinje sa bitnijim prije bitnog. Trinesto, kome se može dati zekjat? Skupine kojima se daje šta? Zekijat. Gdje je to spomenuto? Suri, pa di seube. Mislim. Molim. Jesmo, jel ovdje sur Teube? Jel spomnio, a je to, ovdje je dokaz ovdje? On ne gori Gdje je dokaz za argumentima? Prvo še hadet, pa zekijat. To što je rekao, obavjesti da je propisani zekjat, togađe min agniihm otredu ala fuqaraihm uzima se od njihovi bogati i vraća se njihovim siromašnim pa su siromašni ljudi skupina kojoj pripada šta zekat pa je to autor zaključuje iz tog argumenta da je tu spomenuta jedna skupina šta koje se daje zekat dale otklanjanje nejasnoća od strane alima znači onome koga poučava pa bo otklonija znači što će kazao mu kome dolazi i kako će ih, kako će ih pozivati Petnesto, zabrana da se uzimaju najbolji imetci ljudi. Ima li to dokaze? Ima to isti hadis, su... isti hadis? Isti hadis. Šta je taj hadis? Šta kaže? E, I Čuvaj se najboljih imetaka ljudi. Čuvaj se. Nemoji znači uzimati najbolje imetke ljudi. Šestnesto, čuvaj se dovema ove mazluma. Da se čovjek treba paziti do ove mazluma. Sedamnesto, da nema između nje i Kabula i primanja pregrade, znači da će biti ustršana. 18. Da su ljudi u to vrijeme imali iskušenja, znači prolazili skroz iskušenja i da su trpili, najviše poslanice, a potom i dobri, kao Ali radi Allah, koji je pored svoje bolesti obnevidio, izlazi šta? U borbu. 19. Riječ poslanika, s.a.v. Le'ol tijen, ne da daću zastavu, jeli, i tako dalje, vodisu, da je to dokaz poslanstva, poslanika, s.a.v. Isto tako, to što je pliclio u oči Ali, radi je Allah, pa što je ozdravio, da je dokaz njegovog poslanstva. 21 odlika, Ali, radi je Allah, s.a.v. Jasna odlika, da voli Allaha i poslanika, s.a.v. i da ga vole Allah uzvišeni i Rasulullah, s.a.v. 22. mesela, odlika ashaba i njihova radost kada je u pitanju osvojenje hajbara i a, njihova a, a, ljubav, a ilmu i znanju raspravljaju znači, o čovjeku koji bi mogao biti, a, jeli, ko bi mogao biti taj kandidat koji će dobiti zastavu. 23. njihovo pomirenje sa kaderom, odredbom Allahom i odlukom poslanika sa, i njihovo pokoravanje, rekao je Ali radijallahu talanu, nije niko rekao Allahom poslanjiči, ima među nama stari ima među nama jačih tjelesto, ima među nama ovih ili oni, ali je tada relativno bio šta? Mlad! Ne, nego znači uzimaju jer se daje a, a, znači mjesta koja se nude, nude se i daju se onima koji ne traže, a ne daju se onima koji traže i koji trče za njima. Dalje, edeb ala rislike, kreni polah, polagahno, znači edeb pri borbi. 25. Da se ljudi pozovu u islam prije borbe. 26. Da je isto tako propisano pozivanje ljudi u islam i nakon borbe. 27. Pozivanje ljudi na lijep način, kako kaže ovdje i obavijesti da im je uzvišenje Allah propisao ili čime je obavezao Islam. 28. Da uzvišenje Allah ima pravo kod čovjeka koji je uđe u Islam. Znači od praktičnih tih obreda, 29. Nagrada čovjeka koji uputi nekoga ili ukaže nekome na pravi put i 30. Dozvola da se čovjek zakune kada izda fetvu. Dozvola znači da se zakune, da za se ili, kažu se, dozvola da se čovjek zakune, iako neko od njega ne traži šta? Zaklade. Ne traži, ali se može znači, dozvola znači da se da se zakune. Nakon toga došli smo do poglavlja Bavu tefsiri tevuhid o šehadeti en la ilaha in Allah. Poglavlje tefsir ili pojašnjenje tevuhida i shahadata la ilaha illallah inshaallahu ta'ala kamil shulest gohto na radan chalah tabarak ta'ala rasuluna pravi put ukaze na istinu da se usvrti na recima la ilaha illallah muhammadur rasulullah studio kerser